Slova svatého Evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přistoupila matka zebedových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí, co si přeješ? Odpověděla mu, poruč, aby ti to dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království. Ježíš na to řekl, Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít? Odpověděli, můžeme. Řekl jim, můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc. Ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého otce. Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl. Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit. Ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. To jsou slova dnešního svátého evangelia. Bratři a sestry v Kristu Ježíši, kdo by chtěl být mezi vámi velký a tě vaším služebníkem? Napomíná Pán Ježíš mimo jiné poštoli. Kvůli jejich snaze po sebeprosazení, možná dokonce i kvůli jejich touze pomoci. Apoštolové prostě nebyly dokonalí. Jejich srdce se sice po Ježíšově mrtvých stání a především po seslání Ducha Svatého změnila, ale přesto jim i potom některé slabosti zůstaly. Proč je tedy pán Ježíš povolal, když tyto jejich slabosti, negativní sklony a hříchy znal? Proč je povolal i přes jejich hříchy? Nebyl by někdo lepší? Kdo by byl věrnější? Kdo by neměl touhu pomoci a tak dále? Kdo by nebyl zloděj, jako jídáš třeba? Neměl někoho lepšího? To je, bratři a sestry, jedno z tajemství, na které ani písmo nedává úplně jednoznačnou odpověď. Proč? Možná tu jednoznačnou lidskou odpověď ani nenajdeme. Je tu ale odpověď víry. Prostě jde o to, že ten důvod, proč Ježíš povolává, je v Ježíši samém. A ne v těch povolaných lidech. On přece může svobodně povolat ke své službě, koho chce podle své božské vůle. Je to prostě v jeho svrchované moci, a ne v našich lidských soudech. Sestry a bratři, toto neplatí jenom o povolání ke služebnému kněžství, k apoštolátu. ale obecně k povolání k platí o povolání k následování Krista jako takovému. Povolání ke křesťanství. To je svobodné povolání, svobodný Kristův dar, ne naše zásluha. A ten důvod, proč jsme my byli povoláni k službě křesťana, ale i potom k té konkrétní službě v církvi, ten je v Kristu samém, a ne v nás. A na nás prostě je, abychom to vírou přijali, abychom si uvědomili, že to je Kristův dar, ne naše zásluha, a podle toho se tak chovali. To znamená, abychom poznávali, přijali a Odpovídali na to každodenní Kristovo povolání, které je v něm samém, povolání k životu křesťana. A to i když to proč zrovna já jsem povolán zůstane tajemstvím. Kéž bychom měli tak velkou svrchovanou důvěru v Boha. Krista jako božího syna, který půjdeme. Amen.